Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Allah Allah Allah. Oh, Dobro, audio izdanje prenijelo je za studio Keser. Allah Allah. Pani što predjesima To je ono što danes palim muslimanima. Što je ostalo mrtno slovo na papiru. O vjernici. Ko ste opetni od vas od vaše vjere? Ili od svoje vjere? Ta Allah će doći sa drugim narodom. Koga će on voliti koji će njega voliti. Koji će biti ponisni prema vjernicima. A ti će ponisni prema A ti će surovi prema nevjernici. قوله تعالى الله هو الصوت اين چه صوت نيچه برهورا و تمام <مش> الحال الله ان الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من <مش> يهده <مش> الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من حنقه وخليله هدى الأمانة وبلل الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق بحاده حتى أتاه اليقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الكلام كلام الله تعالى وخدر هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Nema sumnje, draga moja vraćo, da najveće deređe i imana koji se zovu El Ihsan neće dostići osim oni koji se predaju iskreno svome gospodarute Barakevo Teala i koji se okite sa svojstima kojim su se okitele prve generacije i bez kojih čovjek ne može doći do najvećeg stepena imana. Nema sumnje da je jedno od svojstava koja vukmin mora imati pri i ne može ga, mislim na to svojstvo, odvojiti ni preptaj oka od sebe jeske svojstvo skrušenosti ili svojstvo poniznosti. Da je musliman ponizan prema svojoj braći muslimanima. Iako u svojoj duši osjećao ponos, ne smije dozvoliti da ga taj ponos dovede na stepen da se izdiže i sa drugih ljudi. Da i smatra manje vrijednji i slično tome. Ušao je jednoga dana Jahja Ibn Maim sa Ahmedom i Luhambelom u jedan mesin, pa mu kaže Jahja Ahmedu imamu poznao to mi, imamu jehlu sunnata. Kaže, ako sebe smatraš da si bolji od bilo koga čovjeka u ovoj džaniji, ti si u velikoj opasnosti. A ko je to bio ko imam Ahmed? Koje su danas ko ima Ahmed? Ali se ne smije ni ima Ahmed smatra boljim od drugih musulmana. Jer je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je uzišen je Allah rekao: Ko bude podcenjivao moga roba, moga delija, moga riju, a čovjek ne zna koje je njegove vlije od muslimana, takav je zaslužio da mu rat objavim ili tako vam ću rapće objaviti uzvišeni Allah je uputio ljude ili ukazaju na pravi put pa ako odbiju taj pravi put uzvišeni Allah će dovesti druge ljude koji će kako kaže uzvišeni Allah o vjernici ko se odmetne od vas od vaše vjere ili od svoje vjere Pa Allah će doći sa drugim narodom, koga će on voljeti i koji će njega voljeti. Koji će biti ponizni prema vjernicima. A biće će ponizni prema vjernicima, a biće će prema nevjernicima. Bolit se na Allahovom putu i neće se bojati ničeg prijekora u tom stanju. Bojeće se samo uzvišenog Allaha te barake otala. A znaš će ih zamijeniti? Zamijenit će i ljudima koji će biti ponizni prema vjednicima. Kako kaže Ibnu Abbas, biće prema vjednicima kao što je otac prema djeteću. I kaže uzvišeni Allah, poslaniku, sveme, ispusti svoja krila poniznosti, ne poniženja, braće, ja govorim o poniznosti. Poniženje je jedno, poniznost je drugo. Poniznost pred vjednicima. To je ono što danas pali muslimanima, što je ostalo mrtvo slovo na papiru. Poštaplica kojom se, poštapamo kada hodamo, a toga uspanosti nema osim kod onih kojima se uzvišeni Allah smilovao. Viđete ima muslim u sme sahihu od Yaba ibn Himara al-Mujashi'a radi Allahu anhu. Da je sami sa jednog je to kada držao fudku i rekao O ljudi, Allah mi je naredio da vas poučim onome što ne znate. Čemu je mene poučio? Pa je spomenuo drugi hadis. I na kraju toga hadisa kaže I Allah mi je objavio da budete ponizni. Da budete ponizni jedni prema drugima. Tako da se niko ne bi izvisivao iznad nekoga i da se niko ne bi oholio nad nekim. I došlo je u hadisu Ebu Hureyne koji je isto pod muslimom njegovu sahihu da je poslanik sallallahu alaihi usrema rekao Neće sadaka umanjiti od imetka. Neće sadaka umanjiti od svoga imetka. I koliko god čovjek bude više ljudima opraštao, Allah će ga učiniti ponosniji. Biće utoliko ponosniji među ljudima pred kojima iskazuje svoju poniznost. I došlo je u hadisu kod imama Tirmisije od Mojaža i Nesara i Džuhenija da je poslaniča Allaha rekao ko ostali odjeću, pretjerano skupu, pretjerano skupo cijenu odjeću, a on može da je sebi priušti, Allah će ga poznati na sudnjem danu pred svim ljudima, a ko bude skrušen, jeliko bude skroman, poznaće ga pred svim ljudima i daće mu da sebi izabere kakav god ogrtač imana hoće preko, a, na osnovu koga će biti prepoznacil veđu ljudima. I došlo je u hadisu, kod imama i kod Bezara, sa dobrim lancem prenosila, tako kako kaže imam El Heyseni, imam El Muziri, Šeh Albani i drugi, od Ebuho da je poslanicom Allaho ne se nama rekao svaki čovjek ima zavezan konopac na svojoj glavi. Pa kada čovjek se digne, počne se oholiti. Iznad braće muslimana, onda se kaže Meleku, spusti konopac. To jeste poniziga. A kada god bude Ponizan pred braćom muslimanima, kaže se Meleku, digni konopac. To jeste učini da da bude ugledan među ljudima. I da ga ljudi vole. Pa, biva kažnjen shodno dijelu koga čini. Poslanik sa Allahom je shodno tim kriterijima mogao najviše da se oholi na zemlji. Jer je bio najbolji koji je pročio zemljskom puglom. Poslan Najčasnijim, najčasnijim knjigom i poslanicom. Najbolji poslanik, no međutim, kada mu je došao Melek, kako je došao u hadisu, pa mu rekao Muhammede, Allah ti, Allah te selami. I kažaj ti, izaberi, hoćeš li da budeš poslanik rob ili da budeš poslanik kralj i vladar, da imaš sve kaže, pa sam pogledao u Džibrila, pa mi je pokazao, Muhammede, kaže, budi ponizan, Muhammede, kaže, pa sam rekao, ne bije na Abden, biću poslanik rob. Neću se izdisirati za drugi ljudi. I zato poslanika, salao srme, nisu mogli prepotrati kada dođu ljudi u jednu halku gdje se li poslanik, salao srme, koji ga ne znaju. Jednog dana kako je došao kod Buharije u Sahihu, deva jednoga pustinja kada je pretekla devu poslanika, salao srme, Pa je teško palo ashabima. Osjećali su svi sve gobu u svojim prsima. Pa kada je to vidio poslanik saloseleme, na tako jednostavan način prihata stvar koja se desila kaže, pravo Allahovo je svaka stvar koja se izdigne na dunjalu kuda je Allah spustio. Svaka stvar. Doga moja vraća. Poslanik salallahu alihi salome je bio najponizniji čovjek. Kaže, ne si dumalik, kako bilo živan Buhari u same sahihu, Da bi došla djevojčica Fuškinja iz Medine. I uzela poslanika Salovasa za ruku i vodala ga kuda hoće kroz Medinu, a on išao za njom. I došla je kod imama Muslima, istodanesa i Romanika, da je jedna žena u Medini bila luda. Neko spune pameti. Pa je došla dana i do gedane i kazala: "Laho, pa se čelja ja imam potrebu. Daj baš mi nešto." Pa je rekao poslaniku Salovasu O majko toga i toga kaže pogledaju koji put soka hoćeš u koju ulicu hođeš da odeš da te, da odem s tobom da te obavim tvoju potrebu pa je otišao sa njom da jedan da drugi kai medine obavio potrebu koju imala potom se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrati i pored toga kada mu je rečeno ja khayr al o naibulis porenja Allaho kaže to je Ibrahim al-Isram to nisam ja iako je poslanik sallallahu sallam po konsensusu muslimana najbolje stvorenje Allah ovo je najbolji poslanik i vrvijesnik da međutim da kaže to nisam ja, to je Ibrahim alaihissal to je Ibrahim alaihissal kako kaže poslanik sallallahu sallam tuba alimente blagoće onima koji su skrušeni koji su skromni a po drugom tumačenju drvo u dženetu pripada koji se zove tuba onima koji su onima koji su skromni Da je Ajša, na ta'alaha, pitao kako budu jevan Buhari u svom djelu kada je bilo u pred. Je li Poslanik sallallahu radio u svojoj kući kaže: "Jeste." Poslanik sallallahu alejhi kaže: "Ushivao je svoje papuče kada se prekinuo i Poslanik pa sve je šio svoju odjeću i radio je kao što neko radi u svojoj kući." Pa da je Ajša, radijallahu ta'alaha, kazala da je to koristi. Prva korist da je Poslanik sallallahu alejhi ve radio u svojoj kući, a druga korist da su svi ljudi u to vrijeme radili u svojim kućama. Kaže: "Nam kana ya'malu kama ya'malu ahadukum fi baytihi." Tačno. Radio je on kao neko odakle što radi u svojoj kući. Dakle, znači, bilo je poznato da se radi u kući i nisu to policali. I to je sunnet poslanika sallallahu alejhi Pa nije samo više žensko sunnet, nego je sunnet čovjek da i radi nešto u svojoj kući i tako je radio poslanik sallallahu alejhi Pa je cela kupan sunnet Allahaovog vjerovjesnika, alejselatu ve sellem. Kaže Ajša radijallahu talanha, vi ste nemarni prema najboljem ibadetu. Pa se spitali, ko je ibadet, majko? Kaže, skrušenost. I kaže, Urua ibn Vard, skrušenost je jedan od puteva sticanja ugleda kod ljudi. I kaže, na svakom njemetu ljudi zavide čovjek osim na skrušenost. Jeste nikada vidjeli čovjeka da je zaviden dugom čovjeku na tome što je skrušen? Na tome što je ponizan prema braćim muslimanima? Rijetko. Hasan al-Baslin je opisao šta je to poniznost prema muslimanima, pa kaže da iziđeš iz svoje kuće koga god muslimana da sretneš, da ga smatraš da je bolji od tebe. Kako god da je musliman, smatraj ga da je bolji od tebe, u tom slučaju ćeš biti ponizan prema muslimanima. Kaže Ibn Šejbe, Urla Ibn Šejbe, došao sam jednoga dana u Meku, pa vidio između sape i merve čovjeka koji jaše na mazgi. A ispred njega ljudi tjeraju ljude da on može obaviti saji, jeli? Kao da drugi nisu došli istim povodom na to mjesto. Pa sam, kaže, vratio se u Bagdad. Pa sam stajao na jednom mostu i vidio čovjeka koji je samo uprašen, skromno obučen, duge kose, rasčupan i Pa sam, kaže, stao i gledam u njega. Pa mi kaže, što gledaš u mene, Allahov robe? Pa sam mu rekao, ništa. Poistavijetio sam te sa jednim čovjekom, ličiš mi jednog čovjeka koga sam vidio tada i tada u Mekiju, da radi tako i tako. Kaže, ja sam taj čovjek. Ja sam taj čovjek. Kaže, ja sam se oholio tamo gdje su ljudi bili ponizni. Pa me Allah ponizio ovdje gdje su ljudi oholi. Sada nikakvu vrijednosti ima među ljudima. Pravo Allahova je da svaka stvar koja se izdigne sa deređe koja joj pripada da je spusti i da je prizemni. Tabarake wa ta'ala. moja bračo, uzvišen je Allah Tabarake wa ta'ala nije tek tako naredio poniznost prema muslimanima. Ne mogu se muslimani voljeti i ne može zajednica muslimana biti čvrsta osim ako su muslimani ponizni jedni prema drugima. Osim ako cijene jedni druge. Osim ako i mišljenja jedni drugi. I ako se drže Islanske etike pitome. Volem Allahe tebārake wa ta'ala dana sūčini wa sūčini i sūčini robova. Allahum hafir lana في wa israafana fi amrina, wa sapti taqdamana, wa ansurana ala qawmul kāfirin. Allahumna laa tajalana fi makamina hāza zemban illa ghafartah, wala dainan يا arhema rahimim Inneke ala kuli şeyin qadir Obil istijaveti jedir Subhane rabbiki allelu rabbi la izzeti amma el situn Wasalamu ala l-mursaleen Alhamdulillahi rabbil alam Alhamdulillahi <totiparati> Alhamdulillahi Alhamdulillahi Studio Kelser Uli vam širok izvor, audio Potrebne informacije Možete dobiti na kontakt Heler Gassetvane 70-20-linc ili na e-mail kontr et kerserkačka net su <laughs> <tutu> kerserka